اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حل الله كل ناس okupio na ovom mjestu neka salavat i salam na posljednjeg Allaha poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa njegovu učasno porodicu, ashave i sve one koji ga do sudnjega dana. Naš večerašni gost je, naš brat poznat, Elvedin Hoseimbaš, a govorit nam na temu kome vjerovat. Dakle, pričat o tome kada nešto kažemo, da li ćemo odgovara za to i št, koje su riječi, koje izgovaranih riječi. Ja dalje neću oduzmat vreme. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو لقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ركو أبو صلى الله عليه وسلم في حديث الذي يزبقى من بخاري من مسلم ودругي أجناء حديثة da onaj ko mu sačuva spolni organ i jezik da mu on garantuje džennet. Nači onaj ko sačuva spolni organ i jezik da mu on garantuje džennet. Kažu učenjaci iz tog hadisa možemo razumjeti da polovina ljudi ako najviše uđe u džehennem zbog svojih jezika. I kažu učenjaci koji su se bavili odgojem čovjeka i njegove duše i slično, kao što ima Gazali, kao što ima Kajimel Dževuze i drugi, da je čovjeku sve lakše odgojiti osim jezika. Lakše je odgojiti ruku pa da ne ukrade i slično su, so, zdržati se znači. Lakše je oboriti pogled pa ne gledati ono što je zabranjeno. Lakše je uraditi ono što je naređeno negoli su zdržati svoj jezik da govori samo ono što treba odnosno da ne govori što ne bi trebao i to je najteži dio i zato Alija radi Allahu Anhu je govorio onaj ko najviše zaslužuje dug za atvor je naš jezik šta hoće da kaže hoće da kaže da ga treba dobro čuvati da ne bi govorio šta, šta, šta ne treba I zato je Poslanik sallallahu alejhi ve u jednom hadisu slikovito rekao: Men samete neđa, ko bude šutio biće spašen. To znači ko bude ne misli se stalno zabranjeno je stalno šutiti. Ali ko bude često šutio i više šutio nego što je pričao biće spašen, biće manje odgovoran za to. Zato jedan od velikog alima kada je umro Viđen je u snu, a nekad se može desiti da umrli kada ode neko od njegovi dragih osoba, vidi ga u snu. I kada je viđen u snu, taj što ga je sanjao, pitao ga je, šta je bilo s tobom, šta ti se dogodilo, kako si prošao obračun i sl. Kaže, još uvijek odgovaram za svoje riječi, ljudima je potrebna kiša. I stalno mi se ponavlja jedno te isto pitanje, otkud ti znaš šta treba mojim robovima? Znači, tu su riječi koje mi onako bez veze, ružno je vrijeme, bilo bi dobro da padne kiša, e što bi sad godila kiša i slično, a vidite da za i to postoji znači, određeni problem, i zbog toga najveći dio naših učenjaka od prvih generacija do dan danas Smatra da sve što čovjek izgovori bude zapisano. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Koji god riječ da izgovori, nad svakim čovjekom stoji budni pratilac. To jest melek koji zapisuje sve što čovjek kaže. na samo sve katoga. Mi ćemo ako Bog da danas ili već večeras Govorio o tafsiru jednog ajeta koji je naveden u suri Al-Hujurat. A to je 6. ajet koji mladži lešano nas podučava i kaže: Ja eihalladina amenu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayenu. O vjernici, ako vam dođe grešnik sa nekakvom vješću, donese obavesti kaže i slično fatabayyenu dobro to provjerite u drugom kiraetu fatathabatu polako nemojte žuriti an tusibu qawmin bijehalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin da niste ne nekome zlo nanijeli neznajući pravo stanje pa da se onda kajete zbog toga što ste to radili Šta znači ovaj ajet? Allah kaže Ja, Ihoj Ledina, Amenu. O vijednici. Kaže Ebu Saud, jedan od poznatih mu a od njega je to oprenio e, Sabuni u svom tefsiru, kaže da Allah Đalešanu otpočeo taj ajet s tim pozivom zbog nekoliko stvari. Prvo, kako bi probudio u ljudima tu svijest i probudio u njima taj osjećaj koji ih treba odvojiti od tog postupka. A to je iman. Iz čega razumijemo da osoba ukoliko ne ima imana nije spremna odupriti se takvim stvarima. Znači samo osobe koje imaju imana u sebi one su u stanju da se odupru tom tom grijehu. Odnosno da izraši tu nared. Drugo, kaže da bi isto tako ukazao, znači svaki ajet koji pođe sa tim riječima o vjernici, želi se s njim ukazati da ono što će doći poslije, veoma je važno, zato dobro slušajte. I zbog toga mi smo čuli često riječi naših učenjaka, Abdullah ibn Mesuda i Abdullah ibn Abbas, dvojica Sahaba, koju su ko nam kažu kada čujete Allaha da vam poručuje i kaže o vjernici dobro slušajte ili je neko dobro pa vam se naređuje da to izvršite ili je neko zlo pa vam se naređuje da ga se klonite Ova aj lašana je otpočela sa riječima ja ayuha lladina amenu o vjernici O čemu se radi In ja'akum fasikun binba Ako vam dođe grešnik sa nekakvom važnom vješću. Kažu mu Fesiri, interesantno ovom ajetu, nije rečeno kada vam dođe. Viste primjeni nego, ako vam dođe. Kažu, željelo se je s tim ajetom da se ukaže na jednu stvar, a to je da u društvu gdje su vjernici, gdje su ljudi svjesni svog postojanja, svoga gospodara, ne bi se smjelo desiti da se šire lažne vijesti. Zato nije rečeno kada vam dođe, znači da imate nego, ako, što ukazuje na vid rijetkosti, da je to rijetka pojava, ali ako dođe, fasikun. Šta je fasik? Ima neko da zna definiciju fasika, odnosno grešnika? Šta vi, šta, šta mislite vi šta je to grešnik? Koji se spominja u djelu Jer mi ovdje imamo dvije stvari. Prvo da znamo šta znači fasi grešnik, drugo da znamo kako ga prepoznati. Kada neko donese vijest, kako ćemo reći da je da je grešnik odnosno nije grešnik i tako dalje. Pa ima neko ko bi mogao nam reći definiciju grešnika. Slobodno šta vi smatrate da je grešnik? A? Kad govori laži. Dobro, to je čini velike grije. Dobro. Dobro obećaj i ne izrši. Kaže učenjaci da bi neko bio grešnik mora ispuniti dva uslova. Ovo što je spomenuto da bi činio velike grije slično, to je jedan uslov. Znači, uslov je da čini velike grije ono što je okarakterisano u širijetu kao veliki grije. A šta je u širijetu okarakterisano kao mm -hmm. velike grije, kaže učenjaci svaki postupak kojim, za koji se prijeti džahennemom, prokledstvom i slično. Ili određenom kaznom širijetskom kao što je e, bičevanje, kamenovanje i tako dalje. To je veliki grije. Ali osoba još uvijek ne može se nazvati grešnikom u našem znači smislu ljudskom dok ne ispuni sljedeći uslov a to je ustrajnost i javno činjenje ti grije. Ustrajnost. Znači ako osoba čini veliki grije ali se kaje, ne smatra se grešnikom. Ona se smatra pokajnikom. Ali ako radi veliki grije I onda ustrajava na tome. I javno to pokazuje da mi možemo prepoznati. Tek je tada fas je grešnik u našem smislu. I inače čovjek ako griješi tajno, on je grešnik, ali kod Allaha Đalešanu. Ali za nas, za nas ne. Znači, sama ako ispunite te uzlove. Iz toga razumijemo, ako nam dođe neko ko ne vjeruje nikako, da li ćemo onda prihvatiti njegovu vijest? Naravno da nećemo. Ali iz isto tako razumijemo, ako dođe neko ko nije grešnik, hoćemo li onda prihvatiti njegovu vijest? Hoćemo. Znači, Ajit nam kaže grešnik. istoga razumijemo, ako nije grešnik, prihvatit ćemo njegovu vijest. Džajkum fasikum bi nebe. Došao vam je čovjek koji nosi neku vijest. Kažu učenjaci, vijest se ne naziva nebe ako nije nešto važno i veliko vezano za nekakve stvari ili sigurnost recimo ili metak i tako dalje život u pitanju i ostalo znači ako vam dođi takva jedna osoba jenu. onda to provjerite znači vijest provjerite u drugom kirajatu rekli smo da ajd glasi Fetebeetu što znači nemojte žuriti nego dok ne, ne bude sve jasno onda tek postupite u skladu s onim što treba Znači, ovaj ajit, kao kažu naši učenjaci, uči nas jednoj veoma važnoj stvari, a to je da prije svega osoba koja širi lažne vijesti i slično, da se to smatra grijehom i grešnikom, i drugo, širenje tih takvih vijesti i laži o ljudima ili slično, osobina je grešnika, nije to osobina vjernika, osobina muslimana, svjesnih svoje vjere. Znači, to je njihova osobina, da to i tako rade. Dok za vjernike Allahi lešanu u suri An Nisa je rekao, a zašto oni nisu, kada su čuli neku vijest, vratili to poslaniku i onima koji su nadležni ili zaduženi za tu svijet. La'alima huladina estambituna umino. I onda bi znali oni koji donose znači, odluke i slične stvari kako postupiti sa tom, sa tom vješću. Znači, da ta vijest koja se tu donosi i o kojoj se govori mora se provjeriti. Lažne vijesti nisu sve iste. Najgora lažna vijest koju čovjek može da donese jeste o vjeri. Znači da govori o vjeri ono što nije tačno i da govori recimo donosi fetve određene kao što to obilješi Imam Buhari u Sahihu, da je poslanik s.a.v. rekao Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an min sudur al-nas yantazi'uhu min sudur al-nas Allah neće uzeti znanje sa ovoga svijeta sa zemlje tako što će uzeti i istragati ga iz grudi učenih Inna ma yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama nego će uzeti znanje tako što će usmrtiti učene fa idha lam yubqi aliman itakhadha al-nas ruwasan juhala Pa kada ne ostavi ni jednog učenog čovjeka, onda će ljudi za svoje vođe i one koji će pitati o vjeri, uzimati neznalice. Ilmin Pa će biti pitani, pa će odgovarati bez znanja, pa će u zabludu sami ići, a u zabludu će i drugi odvoditi. To je stanje koje kada dođu ljudi koji govori recimo o nekim stvarima koje ne znaju i zato govoriti o stvarima, o vjeri, recimo nekada što čovjek ne zna veoma je teško i zato prenosi se hadis koji bilježi svim u u svojim uvodima o Kur'an u kojim je poslanik s.a.v. rekao ko kaže o Kur'an po svom nahođenju pogriješio je makar i pogodio istinu znači ko kaže o Kur'anu nešto što ne zna, znači onako na pamet pogriješio je iako pogodi istinu, kaže u čovjek kada govori nešto što ne zna o Kur'anu, recimo u to spada i sunnet i znanje iz Kur'ana isto tako ako govori nešto što ne zna ima dvije stvari koje radi prvo radi nešto što ne bi smio to je jedan grijeh, drugo govori neistinu o tome i ukoliko pogodi, onda u tom slučaju jedan grijeh je skinuo sa sebe ali to što je uradio nešto što nije smio ostaje na njegovim lijeđima i bit će odgovoran za to i zato kažu naši učenjaci kad te neko nešto pita Prvo misli kako ćeš sebe spasti. Pa tek onda misli kako ćeš pomoći onome ko te pita. I zbog toga su naši učenjaci, kada su ih prije nekada ljudi pitali i slično, uvijek slali drugom, pita je ovog, pita je ovog, bojeći se da ne kaže nešto od, od, od tog znanja što ne zna, što nije ispravno. Nažalost, danas ljudi u priči, u skafu Često govori o vjerskim stvarima i vjerskim pitanjima gdje je u stala. Jedan od profesora došlo je kod nas i sad za fik. I kaže šta vi mislite, je li dozvoljeno ponovo zašiti ruku koja je ociječena zbog krađe? Znači mi smo čovjek, čovjek je sad ukro nešto i ocikli su mu ruku. Danas imamo medicinu koja može tu ruku ponovo zašiti i sve ostalo ili staviti neku drugu, slično, znači da ima čovjek ponovu ruku. Da li je to dozvoljeno? I sad neki se rekli, jest, neki nije, neki slično. Kaže da je savjet u i svjetski savjet u Leme za fetve pitanje. Deseta godina na tom pitanju još nisu došli do konačnog odgovora. Znači, ljudi raspravljaju, dolaze, to je ulema. Još nisu došli, ali obično mi ovako, obični ljudi idemo malo pred rudu i pričamo o stvarima za koje ne znamo kako je to i zato je od vjere, od imana, osjećaj, odgovornosti za riječ koju izgovorimo o vjeri. Znači smatra se znakom imana u čovjekovom srcu da o vjeri ne govori ono za što nije 100 posto siguran da je u tako. I zašto ima spremljen odgovor pred Allahom Đalešanu, kao što kaže jedan od učenjaka, već 40 godina nisam rekao ništa o vjeri, a da nisam prije nego što sam to rekao spremio odgovor kod Allahom Đalešanu ako im bude pito za to. To prvo. Drugo, sve stvari koje su vezane za društvo u kojem čovjek živi, i širenje lažnih vijesti, informacija i tako dalje u društvu u kojem živi velika je odgovornost i veliki je grijeh za one. I zato poslanik s.a.v. kada je jedno, kada je bio na mirađu iz jedne stijene vidio je jednog, jednog bika velikog crvenog bika koji je izlazio iz male rupe i nekako se uspio provući i kad je izašao pokušao se vratiti nazad ali nije mogao nikad. I to je poslaniku bilo čudno. Pa je upitao Džibrila, a šta je ovo? Kaže, tu su riječi tvoga umeta. Izađu, krupne riječi. Izađu lahko, ali se više ne mogu vratiti. Gotovo. I zato je poznata izreka učenjaka u kojoj kažu, riječ je tvoj zarobljenik dok ne izađe. Kad izađe, ti si njen zarobljenik. Više ne možeš vratiti. I zato Ebu radi Allahu anhu prenosi se u nekim revetima naime da je nosio kamenčić ispod zuba, ispod jezika i kad god bi htio progovoriti kamenčić bi ispoji podsjeti ga da ne treba ovaj govoriti. Ebu Bekar je bio Ebu Bekar čovjek kome je običan džennet a čisto je znao uhvatiti se za jezik i govoriti ovo će me upropastiti. A oni su najviše čuvali svoje riječi prema tome govoriti o tim i takvim stvarima vezanim za društvo i tako dalje je isto tako strogo zabranjeno. Sledeće što je što spada u taj dio jeste govor o grijesima koji ljudi rade. Ovo shvatite sad. Ovo je veoma važno. Zašto kaže ulema da je govoriti javno o grijesima stavljeno slično m, pokuđeno ili čak zabranjeno zato što Allah dželle šanu rekao la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i illa man zulim Allah dželle ne voli da se javno govori o grijsima osim kome nepravda nanesena pa recimo kod suda sudije ili slično i poslanik sallallahu alejhi ve obećao je onome ko, ko sakrije svoje grijehe oprost pa je rekao kullu ummati ma'afa illa svi umetu bit će oprošteno što uradi od grijeha, osim onima koji javno rade grijehe i koji se javno hvališu za svoje grijehe. Znači, to je oprost vezan zato, zato što kažu učenjaci kada čovjek uradi grijeh, još ga javno iznosi, javno ga govori i slično, ili govori javno grijehe drugih ljudi, onda u tom slučaju on radi još jednu drugu stvar, još jedan drugi grijeh, a to je da širi zlo, fesad i merijed među ljudima. Jer možda ima čovjek koji Koga šetan nagovara na taj grijeh, određeni. Ali on smatra da niko to ne radi i on se čuva toga. I ti kad dođeš i govoriš kako drugi to radi, uradi, uradio to ovaj, uradio to onaj, ti ga praktično nesvjesno postičeš da i on to uradi jer kaže vidi kako drugi što ne bije. I zato uvijek treba čovjek navikavati svoj jezik da govori samo dobro, lijepe stvari, dobre primjere i da širi dobro i hajro ko sebe. A nikako da širi fesad, nered, grijehe drugih ljudi i slično I tako nesvjesno možda bude i sebeb da drugi ljudi radi te grije. Također, kažu učenjaci, sve što je vezano za samu intimu čovjeka i slično, I to spada u zavrne koje su česta pojava u našim druždvom. Vi ćete nekad najići koja je možda iskustva nekad ili, ili slično, kada radi na nekom radilištu ili radi s nekim ljudima. Veliki je problem, mnogi ljudi dolaze i žele se, a to je da ljudi koji radi onako uz rad, da bi sebi olakšali rad, pričaju o svojim nekakvim intimnim doživljajima, o ovome, o onome i slično. Poslanih s.a.v. za takve, kaže u hadisu koji je zabilježio ima muslim, da su najgori ljudi oni koji budu sa svojom suprugom, a onda nakon toga govore javno me hvališu se šta su uradili u tome. I najgora je žena ona koja isto tako to priča. Zbog toga to je čak bilo to je običaj ljudi koji su malo ovaj kako bih rekao nemaju baš nekog velikog kontakta s vjerom, jer prije tog hadisa Poslanik sallallahu alejhi ve selleme upozorio je u svojoj džamii ljude da ne govore o tome. Pa je onda Ustala je jedna djevojčica bila u džami i tad. I kaže, Allaho poslaniče, oni govore o tome. Znači, ima ljudi žena koji o tome govore. Pa je onda poslanik sallallahu, rekao -e selama, to rekao. Bruni su tako drugi primjeri, koji, koji govore o tome. U svakom slučaju, kažu naši učenjaci, jezik je pola čovjekovog džerneta. I jezik bi trebao da čovjek... Primjeni sva pravila I najteže je Allaha obožavati jezikom Najteže I zato ga ne treba niko svatati o lahko Ogovoriti nekoga Pričati nekome Šiliti lažne vijesti o nekome I slično Veoma je lahko Ali se to kasnije ne može vratiti Ne može se to kasnije poraći, Pa neko, te, neko će možda i tužiti za klevetu Ko što ima sad slučajeva Ali neko neće Ali ima neko ko to sve prati Ko to sve zapisuje? Asahu Allahu, onesuh. Allah je to sve zabilježio, a oni su zaboravili. Pa će do, čovjek kad dođe pred Allaha Đalašanu, često vidjeti i sjetiti se nekih stvari za koje je zaboravio, ali ima neko ko ne zaboravlja i ko sve to zapisuje, kao što to u sahihu muslima stoji, ja i badi, innama hi amalikum usihalekum. O robovi moji, to su samo vaše dijela, ja vam ih brojim i zapisujem. Femenu ođeda hajran, fel jahmedillah. Konaže kakvo dobro, neka zahvali Allahu na tome. Wa man wajada ghaira dalik fala yalim min ila nafsuhu. Ako nađe nešto drugo što nije znači dobro, neka koristi samog sebe i nikoga drugog više izmog toga. Najročita velika odgovornost spada na ljude koji se bave informacijama, kao što su ljudi koji rade u medijima, novinama i slično, oni su posebno odgovorni. Mi danas nažalost imamo situaciju da ove vijesti sada postoje centri ili postoje, možemo reći, kipe, ljude, koji su zaduženi da stvaraju informacije. Znači, danas imamo te takve stvari. Znači, stvaraju informacije podobne nekim ljudima ili slično, velika odgovornost na tim ljudima. I bit će odgovorni za to, pogotovo danas, kada je sve to rašireno, kada se puno piše i kada je taj predznak javnitskog dana već uveliko kod nas i zato ako neko se bavi tim neka dobro pazi što piše neka ne piše osim što je provjereno iz pouzdanih izvora i sl. Ukratko Allah Đelešano nam kaže Ja Ejuhrledina amenu in džaekum fasekum binebe in fe o vjernici ako vam dođe neki grešnik sa određenom vješću onda to dobro provjerite entusibu kao vam bi džahaletin fet'sbeho ara ma f'altum nademim da ne biste koga nepravedno nanili mu zlo pa da se onda duboko kajete za ono što ste uradili šta znači kajati se za ono što je kad čovjeka nepravedno optužiš ili oklevetaš ili slično može neko reći pa u redu oni se neće kajati na ovome svijetu ali će se debelo kajati kad dođu i kad vide šta su uradili kada dođu te njiho, njihova dijela u njihovom pravom obliku kada dođu pred svoga gospodara kada neće moći ništa sakriti molimo Allah da nas sačuva naših jezika, da nas sačuva e, svakog govora koji bi mogao izazvati njegovu srđbu a kulu kauli hada vastakfirullah s.a.v. a.v. a.v. a.v. a.v. Molimo Allah wa da brata nagrade sada imamo dva pitanja za sestre, dva za braću Evo prvo pitanje za sestre. Koje su to tri vrste vijesti? Tri vrste vijesti. I drugo pitanje za sestre. Šta je rekao Alija radijallahu An po jezik. To je za sestre za braću. Koja su dva uslova da znamo da je čovjek fasak? Znači sva pitanja su ispredavane. Čovjek bio fasak imamo dva to je da je dočin veliki pri, odnosno straja automi od i javnim pokazima. Džezvat makah. može. Toču. Koji? Da, baš. Džezak al-khair. Drugo pitanje. Šta je osnova kada vam neko pošalje pitanje od vere? Nač, dođe vam čovjek pita vas nešto od vere. Šta prvo treba da se ura? Da se kaže znači da se spasimo u smislu da već jesu, ako znamo znamo ako ne znamo jer imamo odgovor, će stara dobro, ukoliko neko ima pitanja ne postavi ja sestre na papir mogu evo prvo pitanje s obzirom da se razne vijeste plasiraju na TV-u i radiju kako prosjećan čovjek da razdvoji istinu odlaženju Uh, ovaj ajed upravo govori o tome i kaže nam Min džajakum fasikum binevako vam dođu Znači grešem neko uh, sa nekakvom vijesti Fete bajinu Znači nemojte odmah vjerovati nego provjerite to i slično Kažu učenjaci Imamo tri slučaja: Prvo da nam dođi neko iskren sa nekom viješću Rekli smo da mu šta? Možemo vjerovati Ako je neko koji je grešan i slično Rekli smo trebamo provjeriti A šta ako nam dođe Nekog za koga ne znamo da li je grešan ili nije To se najčešće dešava Je li tako li je Kakav je propisa u vezi s tim Kaže ulema gleda se vrijeme i mjesto U kojem čovjek živi i boravi Ako u to mjestu Ili ta vijest je došla iz mjesta i od ljudi Za koji su poznati Znači poznato je da su dobri I poznato je da su pobožni i slično onda u tom slučaju može se prihvatiti. Kao što je slučaj u vrijeme Ashaba bilo. Vi znate recimo da sada da bi hadis bio vjerodostojan, ne mora se znati ima Ashaba. Dovoljno je da znamo da je, da je Ashab to rekao. I hadis je vjerodostojan. Zašto? Zato što je Allah lišan u Koranu posvjedočio za njih da su dobri i poslanik u hadisima. Ali ako smo u vremenu gdje ne možemo reći za ljude da su da su dobri, da je više loših nego dobri, onda u tom slučaju treba, kao kažu učenjaci, stati i provjeriti tu vijest. Mislim da ovo ovaj sad a, to što se dešava danas, čovjek prosječan, znači može jednostavno da, da, da vidi, pa ako dođe vijest kasnije sa više strana i slično, iako ovo što se plasi na dnevnicima, obično nema neke veze i sa dnevnim životom običnih ljudi, da bi nešto posebno to putec na ni Allah najbolje zna. Mamol hospital. Daleko od se staro govori. Kaže da se je Dobro, sad sestra asecijala na nešto veoma važno, što je poslanik sam laselena spomenuo sa ih u muslima, a rekao je, dovoljno je čovjeku grijeha da govori ili pripričava sve što je čuo. Šta to znači ovaj hadis? Hadid znači da sa nas ne skida odgovornost ako prenosimo nešto ili govorimo nešto što smo čuli od nekoga. Naprotiv, to nam povećava odgovornost. Jer poslani za Selem kaže ko prenese neki moj govor i slično, a zna da je laž i on se smatra jednim od lažova. Znači ne smatra, ne skida s tebi odgovornost to što ti to čuo, nego si dužan to provjeriti, a ako ne znaš izvor, onda si pogotovo dužan provjeriti. I to je veoma važna stvar. Hmm. Pitanje, koja je to kazna za laž? Kazna za laž i licemjerstvo u srcu. Najgora moguća vrsta kazne. I kažu učenjaci, ovo imate na umu uvijek, svaki grih za koji nije propisana šerijatska kazna na ovom svijetu koje mogu kad je izvršiti, on je gori nego ovaj grih Jer svaki grijeh koji ti je za Ahiret, on je pogubniji za tebe. Jedovi ove kazne, one čiste čovjeka na ovome svijetu, ali tajne. A za licemjerstvo, odnosno za kazna je licemjerstvo u srcu što je naj, naj gori nešto. Zato se prenosi u starim vjestima iz Israiliata, iz prijašnjih objava, da je bio neki čovjek koji je kao bio pobožnjak, a u principu je varao ljude znači jednako grabio i slično samo za sebe posjećao njih na sadako a on uzimo sebi i slično i onda on se jednom zapita i kaže ja rabbi ja toliko i toliko godina grešim ti znaš za mene a ništa ne vidim neku kaznu pa onda je čuo glas u kojem, kojem je rekao a ti nisam uzeo ljepotu obožavanja iz tvog srca. Znači, ljepotu robovanja Allaho Žešanu iz tvog srca. To je najgorej što čovjeka može pogoditi. Da iz njegovog srca izađe ljepota i iz slasti mana i onda da bude od praznih ljudi, a kad čovjek osvane takav, onda za njega postane sve svejedno. A on da znao neko. Imam pitanje. Iga ste niste, ali ste narod Ne se to, možda malo nije bilo dobro pojašnjeno, znači radi se o tri vrste vijesti, znači iskrena, lažna vijest i ona koja je neprovjerena. Znači kad dođe neko iskren i donese vijest, vjerujemo u nju, dođe neko koja je lažac, zna se da je lažac, nećemo povjerovati u nju. I neko koja je grešnik, a ne znamo šta je, kako je onda za nju važi propis, da je treba provjeriti. Ovo je sad dvije odgovor odgovorna pitanja. Odgovorna pitanja, nije bilo malo jasno. Dobro, ima li odgovor na ovo drugo pitanje? Šta je ali, Allah, Ana, rekao za jezik šta jezik? za služi jezik? Za za sestru Najduži za to. za to. Evo za sestru obati Sviđanika Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagravi za dolazati Subhanaka Allah bi hamdika shuja la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilike salaam ala sa esran ki